Teil 2, Aufgaben 11 bis 22 Sie hören drei kurze Telefongespräche. Füllen Sie die nummerierten Lücken in den Formularen mit den Informationen aus, die Sie hören werden. Schreiben Sie Ihre Lösungen in die Formulare, während Sie die Gespräche hören. Sie hören jedes Gespräch nur einmal. Gespräch 1 Aufgaben 11 bis 14 Sehen Sie sich das Formular unten an. Sie hören eine Frau, die einen Auftrag gibt. Sie haben 20 Sekunden Zeit, sich das Formular anzusehen. Bitte hören Sie zu und füllen Sie das Formular aus. Computer Service, guten Tag. Sie sprechen mit Frau Schatz. Guten Tag. Mein Name ist Frau Schröder, Lia Schröder. Und was kann ich für Sie tun, Frau Schröder? Ich habe Probleme mit meinem Computer. Er funktioniert nicht richtig. Ich kann Ihnen gerne jemand vorbeischicken. Wann sind Sie denn zu erreichen? Am besten ist nachmittags zwischen 16 und 19 Uhr. Da bin ich zu Hause. Dann brauche ich noch Ihre Adresse und Telefonnummer, Frau Schröder. Am Marktplatz 3. Und die Telefonnummer ist 089 24 56 07. Und wie möchten Sie bezahlen, Frau Schröder? Ist es möglich, dass Sie mir eine Rechnung schicken? Aber natürlich. Wir werden wahrscheinlich morgen jemanden schicken. Aber wir rufen Sie vorher an. Danke für den Auftrag und auf Wiederhören. Gespräch zwei Aufgaben fünfzehn bis achtzehn. Sehen Sie sich das Formular unten an. Sie hören einen Mann, der eine Bestellung macht. Sie haben 20 Sekunden Zeit, sich das Formular anzusehen. Bitte hören Sie zu und füllen Sie das Formular aus. Möbelversand Friedrich, guten Tag. Mein Name ist Hüttel. Guten Tag, Manfred Hausmann. Ich möchte eine Bestellung machen. Aber gerne, Herr Hausmann. Haben Sie schon mal bei uns bestellt? Dann bräuchte ich Ihre Kundennummer. Nein, das ist meine erste Bestellung bei Ihnen. Ich habe noch keine Kundennummer. Ich möchte eine Stehlampe bestellen, und zwar die Bestellnummer L264. Moment. Ich kann die Nummer nicht finden. Eine Stehlampe, sagten Sie? Ach ja, da fällt mir ein, das war nicht der aktuelle Katalog, sondern aus Ihrem Winterkatalog. Ist die Lampe denn noch lieferbar? Winterkatalog? Ich schau mal nach. Ja, die ist noch lieferbar. Allerdings gibt es eine Lieferzeit von vier Wochen, weil wir die Lampe beim Lieferanten bestellen müssen. Ist das in Ordnung? Ja, wenn es nicht anders geht. Also in vier Wochen dann. Danke für Ihre Bestellung. Gespräch 3 Aufgaben 19 bis 22 Sehen Sie sich das Formular unten an. Sie hören eine Frau, die eine Reklamation macht. Sie haben 20 Sekunden Zeit, sich das Formular anzusehen. Bitte hören Sie zu und füllen Sie das Formular aus. Guten Tag, Büromaschinen Hechtenberg. Sie sind mit dem Kundendienst verbunden. Firma Hauser Co. Kundendienst? Ja, dann bin ich wohl richtig bei Ihnen. Es geht um Ihre letzte Lieferung von drei Kopierern. Wir sind gar nicht glücklich mit Ihrer Lieferung, denn der eine Kopierer macht uns immer wieder Probleme beim Papiereinzug. Könnten Sie mir bitte das Lieferdatum und Ihre Kundennummer sagen? Die Kopierer wurden am 23. März geliefert und unsere Kundennummer ist 1028. Danke. Es tut mir leid, dass Sie Probleme mit dem Kopierer haben. Wir werden Ihnen sofort jemanden schicken, der sich den Kopierer mal anschaut. Wir sind langjähriger Kunde von Ihnen und uns wäre es am liebsten, wenn der problematische Kopierer ausgetauscht würde. Bitte liefern Sie uns einen neuen Kopierer. Selbstverständlich werden wir Ihnen so schnell wie möglich einen neuen Kopierer liefern, wenn Sie dies wünschen. Ich bedanke mich und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.